«Дитиночко, я тут лікар, і поки що відрізню тахікардію від брадикардії, а тепер зніміть ліміти. Я не можу, якщо з вами щось...» «Ти хочеш тут працювати?» «Хочеш чи ні?» «Бо в мене з головним лікарем блати, так що подумай, перш ніж відповісти ні». «Бідолашна дівчина зблідла». Потім почервоніла і заповзялася натискати якісь кнопочки на моніторі. Певне отримала чіткі і недвозначні вказівки, і певне її звільнить, коли щось трапиться. Але цей пацієнт теж не жартував. Опинилася між двох вогнів. Андрій у таких випадках любив бокнути щось героїчне і піти, звільнити самому, назло ворогам. Цікаво, як би відреагувала Олена... А от та, марана букву «Т», якої так налякався монітор, це щось серйозне? За хвилю вони лишилися у двох, вічнавіч, віч, батько і син. «По-твоєму, я, батько стривожено пригладив вуса, не маю права знати?» Андрій вдихнув. Потім видохнув і випалив, дивлячись просто себе. Вам нема чим більше зайнятися? Почитайте книжки, телевізор подивіться. Он пилюкою припадає. Андрію, ти навіть дивитись тепер на мене не хочеш. Я чимось образив тебе? Терпеть рано чи пізно, але мусить увірватися аксіома від Челепінського. Та що ви? Коли б ви встигли мене образити? Вас не було вісімнадцять років. І що вам тепер до того? Образили ви мене чи ні? Батько виглядав дещо збентеженим, дещо. Я не знав, що ти існуєш. Ага, дуже добре. Раз мене нема, то я пішов. Але тепер знаю. Голос зміцнив зупиняючи Андріїв, шляхетний порив до дверей. І я маю кілька запитань. Ви маєте лише кілька запитань? Викладіть їх, будь ласка, у письмовій формі і надішліть моєму адвокатові. Він, мужик, нормальний, знає, що робить. Не випендрюйся. Ви не вірите, що я маю адвоката, такий невеличкий, в окулярах, ніби щойно із сфіри зліз. Олег, він попереджав мене, що на деякі теми ти відмовляєшся говорити. Деякі теми. Круто. Відмовляюся. На тему омайів, ікри, фазанів, куріпок, жаб'ячих лапок, акулячих плавників, слимаків і іншої гудоти, якої ніколи не куштував. Проте говорити на їхню тему не маю жодного бажання. Вони... На мою тему, напевно, теж. Батько, здається, почав усвідомлювати, що до чого. Примружився, ворухнув вусами. І з підсорочки до монітора на стіні тягнулися тоненькі непомітні дротики. Ідіот. Тлумок, не вже так важко промовчати. А якщо я скажу, обережно почав батько, і Андрій мимоволі напружився що досі не можу отямитися від звістки, що маю дорослого сина і не уявляю собі, як мені тепер з ним поводитися. Хто вам сказав, що я ваш син? Мало що може придумати мама, коли дитина лізе із дурнуватими запитаннями. А чому того, того і того є, тато? А в мене нема. Батько відповів контрзапитанням. Який же ти син, якщо не довіряєш своїй мамі? А хто вам сказав, що я не довіряю мамі? Андрій підступив прост до металевих переліжка, що в ногах хворого, охопився за них обома руками, і тоді Лишень підвів голову. Я не довіряю вам. Ага. І у тебе, звісно, є вагомі підстави для цього. А як же? А якщо я скажу, що твоя мама без видимих причин не з'явилася на побачення...